Navn er Mark Anthony og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med episodens sponsor, Trade. Podtribe Media producerer i øvrigt også hele Danmarks motivationspodcast 10.8 Motivation til et godt liv. Med masser af tips og inspiration til at skabe og fastholde den gode motivation. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorie skal du høre historien om Global Startup Awards, fortalt af Kim Balle. Helt kort, så blev Global Startup Awards etableret i Danmark i 2012 og er nu verdens største uafhængige startup ecosystem competition. Kim brænder virkelig for at være der, hvor verden formes, som han selv beskriver det, og kalder sin passion for Global Startup Awards en forelskelse. En forelskelse, som har kostet både blod, sved og tåre, samt venskaber, og tid med dem, der betyder mest. Og jeg tror, det er noget, alle iværksætter, kender til det her med. Det er jo lidt som en slags forelskelse, og forelskelse er jo lidt en madness. Og det, det skal du være, og det er også det, der gør det fedt, fordi det er der, hvor du kan mærke det der, den der ild i maven, som jeg tror, alle kan genkende. Men den er også farlig, fordi du kan jo også blive for mad. Vi taler også om, hvordan han alligevel sørger for at balancere privaten med iværksætterlivet. Men også, hvorfor det er svært for Kim at udelukke Rusland og hvide Rusland på grund af krigen i Ukraine. Selvom han var helt klar over, at det var det rigtige at gøre. Ellers har jeg ikke så meget energi, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Kim, ordet er dit. Og det er bygget op via regioner. Så det er sådan lidt det er som Eurovision, så du finder vinder i regionerne, som så konkurrerer på et globalt niveau. Så på den ene side er det jo en konkurrence og et show. Og så er der jo en bagside af det, som øh, handler om, at det er et community af nogle af de bedste fra økosystemerne rundt omkring i verden. Vi dækker 120 lande med 12 regioner. Og så er det jo også en, øh, en platform hvor at vi kan ligesom samle data ind på økosystemer og få et ret unikt indblik i hvad der eksempelvis sker i Slovenien, i Indien, i Afrika. Og øh, det startede meget som et community-initiativ. Det, ja, det er jo 11 år gammelt nu, og er nu begyndt også at professionalisere sig lidt over de sidste fire år, blandt andet vi har lavet noget IT-software til at drive konkurrencen for netop at kunne opsnappe data og Arbejde med data, både marketing og det, vi kalder innovationsdata, som jo er den data, som man giver, når man deltager. Kim, der er jo mange awards og konkurrencer og, og, og, og små lokale øh, øh, events, der ligesom skal pushe i værksætter, de her startups. Og, og det er jo dejligt, at der er kommet så meget fokus på det, fordi det er jo bare en vigtig del af vores fremtid. Det er, at nøse og nurture og nurture de her fantastiske startups og de her gode idéer. Når det så er sagt, hvordan kan, kan, hvad er det, du har gjort, Kim? Danske Kim, der på 11 år har skabt verdens største øh, globale Startup Awards. Øh, hvordan i alverden kommer man på den idé? Men rejsen for mig til at blive en del af Global Startup Awards, er jo i virkeligheden før Global Startup Awards, tror jeg. Jeg læste på København Business School. Jeg læste i Datologi. Jeg vidste jo godt allerede, at det her med at arbejde i Deloitte eller McKinsey som en eller anden management som var typisk det, som man gjorde med min uddannelse, var, jeg kunne bare mærke, at det ville, ikke, det ville ikke være noget for mig. Mens jeg læste, så prøvede jeg også lidt selv startervejen i forhold til noget tech, så mig og mine fætter på det tidspunkt, vi, det var før iPhone, det var lige der, var iPhone kom, men det var før iPhone, og vi prøvede at lave en app, hvor man kunne ligesom tælle sin kalorier lidt Weight Watchers-agtigt og vi prøvede at sælge det til nogle af de her diatister og de her andre virksomheder, der hjælper folk med at tage sig. Problemet var jo bare, at for at bruge den her app, skulle man jo overføre en med et kabel og et program, og det var jo meget besværligt, og det var jo alt, alt for tidligt. Men jeg tror, det afspejlede meget godt den her tiltrækning af startup-miljøet, som jo allerede var der. Hvordan den er kommet ind i billedet, ved jeg ikke helt. Men dengang var det jo lidt mere en underground-kultur, end det var en mainstream, som det er nu. Øhm jeg læste jo på CBS og havde et semester, og det tog jeg så i Indien. Og igen, det gjorde jeg nok også lidt på grund af den her interesse i det nye og det ukendte. Øhm, Indien er jo et land med verdens anden største befolkning, nu snart verdens største befolkning. Og jo, der var jo en udvikling på vej inden på det tidspunkt, du havde den her by i hvor de her callcenter blev bygget. Der var noget med outsourcing og callcenter, outsourcing i forhold til IT. Så jeg tænkte, Indien, verdens ældste altså religion, der bliver praktiseret. Og øh, det her land med verdens største befolkning. Hvorfor tager jeg ikke det over og læser? Og jeg tror, den tur til Indien, som virkelig tog mig ud af min comfort zone. Selvfølgelig har jeg været i Spanien, og jeg har været forskellige steder i Europa på ferie. Men det at komme til Indien, det var lidt ligesom at blive slået i hovedet og blive mindet om, at verden er meget mere end Danmark og Spanien. Og specielt fordi man jo så husker på, hvor mange mennesker, der bor i Indien. Så den her forståelse af, verden er så stor, og der er så mange ting, der spiller ind, den, den tændte ligesom den her interesse i det globale for mig. Og det, der så skete, da, vi, da, vi, da jeg kom hjem, det var, at jeg jo stadigvæk prøvede ligesom at finde en vej ind i det her og så var der en starterweekend, der blev organiseret i Danmark, hvor min, min ven Lasse Kaur, som jo også er en gammel veteran i startup-økosystemet, han, han ringede til mig, og sagde han, Kim, vi organiserer den her startup i, øh, i Danmark. Jeg tror, det er noget for dig at være med til at organisere det. Og så sagde jeg bare, ja, lad os gøre det. <laughs> og jeg kan huske, det var ligesom at blive introduceret til en eller anden kultur, som jeg ikke rigtig havde adgang til. Fordi startup den dengang, det var jo et koncept, hvor at man havde programmører, og så havde du det, vi kalder marketeers, og så havde du businessfolk. Og det var tre meget forskellige typer. Men det er jo det, der er ved iværksætteri og innovation. Det kræver diversitet. Og det her med, at man ligesom kunne samle folk, der er meget forskellige, og få dem til at enes omkring noget. Og de alle sammen er forskellige, men de har stadig et eller andet til fælles. Og det er jo den her entrepreneurial DNA. Det var ligesom det okay, fedt. Det her miljø vil jeg gerne være i. Så jeg var med til at organisere nogle startup weekends. Og så efter noget tid, så var der en anden person, som kom til mig og sagde, Hvorfor laver vi ikke vores eget? Hvorfor laver vi ikke et, et koncept, som vi ligesom kan tage kontrol over? Fordi de up weekend var for USA. Stadig med den her community-tankegang. Og så var vi faktisk fire, der startede Nordic Starter Vores Tilbage i 2012. Jeg var så den eneste, der tilbage for den gang. Så det startede lidt med de her startup weekends hvor, hvor du blev en del af det, og må man sige, det var jo sådan en pop-up startup hop et eller andet sted, og den er overstået, så var det det, man har gjort. Så I vil gerne skabe jeres eget koncept, I kan tage kontrol over og, og, og bygge op. Og der, der var det community-fokus, som du siger. Der, der, der tænkte jeg ikke så meget kommersielt endnu på det her tidspunkt. Så Nej. det med det at skabe det her, det her fantastiske community, det der hop-kultur, hvor, hvor det hele kan boble og vokse, og at man kan blive inspireret af hinanden, og ikke samle folk. Det var ligesom tanken bag det hele. Så der er gået, der er jo sket lidt siden så kan man sige. Der er jo nok sket en del, ja. Det, det er der virkelig. Og, og nogle gange er der også lidt tiden føles til at være gået ekstremt hurtigt. Men nu for eksempel, når jeg skulle ind og tale med dig, og som jeg sagde til dig før, så er det jo ikke noget, jeg har gjort så meget af det her. Men jeg har faktisk prøvet at sidde sådan lidt og, og få skrevet lidt ned, sådan, hvad der er sket gennem årene. Og der, der er sket rigtig meget. Og det vi også talte om før, det her med, hvordan holder man knisten kørende, og der tror jeg for mig, der har det været meget det her med først og fremmest når du arbejder med Global Starterboard, så har du adgang til nogle af de mest ekstraordinære people, som du kan tænke dig. Altså founders, der bliver ved, om de lykkes eller fejler. De er næsten alle sammen super ekstraordinære. De er super skarpe. De kan være meget forskellige, men de har alle sammen en eller anden form for meget unik karakter, der gør, at de kan tage ting fra ingenting til noget. Så på den anden side, så føler du også lidt at du er tæt på. Det var, at verden skabes, og det lyder meget sådan kliché, og man kan snakke om eksponentiel teknologi. Men ja, det kan du. Det er jo rigtig tydeligt at se, hvordan, i hvert fald den demokratiske side af verden, hvordan iværksættere ligesom, kan sætte dagsordenen på, hvordan politikken skal udvikle sig. Så det er jo svært for øh, politikere at følge med den udvikling, som iværksætterne øh, ligger for dagen. Det sidste nye, igen et meget øh, brugt ord med AI. Det er jo virkelig noget, der kommer til at ændre alt. Så når du er tæt på Global Startup så og du er tæt på de iværksætter, så er du også tæt på de folk, der kommer til at shape den fremtid, vi kommer til at leve i. Og det må jo være jo spændende at være så tæt på nogle af de her først eller i deres startup-proces, og hvordan I er begyndt at tiltrække nogle ret interessante nogen. Altså, det er jo ikke mindre end 15 unicorns der har været igennem og eller vundet øh, jeres og vores øh, i i udlandet. udland. Altså, det er, jo, det er jo det, som rigtig mange bare stræber efter. I, I har ramt og været i kontakt med 19, øh, øh, 15 af unicorns, ikke sant? Jo, og, hvis, hvis, og det er jo det, vi kommer tilbage til, at der kunne måske også være lidt at arbejde med der, fordi måske man kunne investere lidt penge i nogle af de her potentielle unicorns.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 på trade.io Der ved jeg, der, der ser I også på at sætte op her, fordi nu er I begyndt at udvikle forretningen. Når jeg ser nu, det vil sige, det er jo kun inden for de sidste 4-5 år, du er begyndt ligesom at sige, nu skal vi have måske et endnu mere kommersielt fokus på, at ikke kun det her community-setup, uh, som vi har, som jo er blevet kæmpestort, men nu kigger I også med en, en lidt mere kommersiel vinkel ind på jeres flere selskaber, det er jo blevet til sådan. Ja, det, det første vi, vi gjorde, det var at lave en konsulentarm, og det tror jeg, man ser meget i den her community-verden. Det er et rigtig dygtige community-folk, der laver virkelig værdifulde ting, som skaber meget værdi i de samfund, de er en del af, men samtidig så er det svært for dem finansielt at få det til at løbe rundt. Så det der ofte sker, det er, at du, du lægger en konsulent, konsulentarm ovenpå, hvor du så hjælper nogle af de her de samme kunder, du måske får som sponsorater, men du begynder at hjælpe dem med noget konsulentarbejde, der ligesom lander ind i det her innovation space. Ja. Og det her, vi har vi gjort, og det har jo også bragt nogle ret store projekter ind, blandt andet i Mellemøsten. Øh, vi har lavet noget udenrigsministeriet, og det har jo været med til at finansiere det hele. Så har vi bygget noget software, og det er jo alle, der har prøvet at bygge software ved os, det, det, det er ikke så nemt, men det er, det er ikke verdens bedste software, men det er vores software, og det er bygget efter lige præcis vores forretning. Og det er det, der gør det muligt at, at kunne samle det her data ind og professionalisere alting. Det, de næste 10 år kommer til at handle om, øh, bliver det her med, hvordan får vi connectet vores founders med investeringer. Gennem øh, årene så har vi jo haft en ret stor efterspørgsel på, om vi kan hjælpe med at øh, skaffe funding til nogle af de her startups. Og det behøver jo ikke kun at være vinder, det kan også være finalister. Det kan også godt være nogen, der måske ikke ender med at blive finalister, fordi de måske er lidt for early stage. Men den her efterspørgsel gør jo lidt, at måske skulle man prøve at kigge den vej, og det har vi jo så taget beslutning om at gøre og arbejde på det. Jeg er snart 10 måneder og er i gang med en masse ting i den, den, uh, inden for den dur. Og så, jeg, så, så rent et venture setup simpelthen i jeres eget ræsik, Global Global Wars Ventures, ja. kommer det til at hedde. Ja, og hvorfor ikke? Selvfølgelig skal det hedde det. Ja, så vi beholder Global Startup Awards, fordi det er jo blevet et, et virkelig stærkt brand, som du selv ved, inde på. Det er verdens største. Verdens største uafhængig. Uafhængig. Ja. Fordi der, der er jo også, altså der er jo masser af store brands, for eksempel, så Ernst Young har jo faktisk også en konkurrence, som er finansieret af Ernst Young. Um, og den er jo, den, de, altså de har jo rigtig mange midler, den er også kæmpestor. Men vi er den største, der, der er uafhængig. Og for hvem, det er det, det er det primære fokus, I har. Det er det, I laver, det er det, I lever af. Det er det, der, der driver jer, kan man sige. Øhm, hvordan i alverden bygger man det største uafhængige øh, startup-award-show-koncept op på, på 11 år? Fordi det starter, som sagt, den her startup-weekend, og så til at vi får en idé, vi laver vores eget. Det er gået slag i slag. Så laver vi det første, og så laver vi Nordic, og nu laver vi Global. Og I har også bygget en forretning op, hvor hvor de lokale eller regionale shows, de er jo på franchise. Så der er, jo, der er jo en forretningsmodel bag det. Og det er jo så også der, hvor I udvikler software for at hjælpe med at trække det her data, for at sørge for, at I kører de her, nu, når jeg siger stramme uh, arrangementer, som mener af det er positivt. Altså for det har jo, jo et koncept, det, det skal køre efter. Uh, og hvor mange regioner er I ude i nu? Vi er i 12 regioner, ja. og, og fem af dem er i altså Afrika. Ja. Så du, og det der er, at det... Det er, lidt, det er lidt dybere end det, fordi en region har sit eget brand, lige fra brandbook til website, øhm, social media assets, social media kanaler, mailing lists, og har jo så også sit eget lukket univers i det her software. Og hvis du tager Afrika for eksempel, vi vil jo aldrig kunne gå ind i Afrika uden nogen, der kender Afrika. Så vores licenstager kender Afrika, de har et instrument for at ligesom bygge det her op med os, fordi de vil jo gerne have adgang til den data, som konkurrencen ligesom øh, øh, giver. Og samtidig så giver det også en mulighed for den her organisation at blive sådan en, en center node i Afrika. Fordi når du driver konkurrencen, så på nature skal du have fat i en masse stakeholders. Du skal have fat i jurymedlemmer. Du skal have fat i ambassadører, som hjælper med at nominere. Du skal lave ecosystem partnerships med organisationer rundt omkring. Og det er jo kæmpe arbejde, som jo bare koster en masse ressourcer, men som jo på et eller andet tidspunkt kan give noget tilbage, enten på konsulentarmstenen, som de jo også har. Og det, der så er etableret i Afrika, er jo så GSA Ventures første investeringsfond. Det er så noget, som de har etableret, hvor vi ikke er direkte involveret, men Global Startup Awards har en kontrakt med den fond. Så det er lidt sådan en, en test. Og nu, også i samarbejde med det afrikanske team, er vi så i gang med at undersøge, hvordan kan vi ligesom gøre det her til en global ting? Så der er allerede lavet de første investeringer i, øh, i Global Startups Africa participants. Havde du i øh, 2012, hvor du tog det første spadesting til det, der nu er i dag af Global Startups Awards, havde du i din viste fantasi forestillet dig, at du havde, var, var på vej til at skabe øh, startup communities, ecosystems, fem forskellige steder i Afrika? Lidt, ja. Felt. Faktisk, fordi at, øh, første år var... Altså, det var super fedt. Altså, jeg kan huske, at der var sådan en boss omkring det. Men hvis du så lidt på finanserne, så havde vi et kæmpe underskud. Og jeg vil sige, du tænk, jeg tror, I skrev sådan nogle udfordringer, man har haft. En af de ting, der skete det første år, det var jo, at jeg faktisk ringede til en række kreditorer, og måtte, måtte spørge dem, om det var okay, vi betalt en procentdel af fakturen, fordi vi havde simpelthen ikke flere penge. Så, så det var ikke sådan, at det var sådan, selvfølgelig var der et boss, men der var helt klart også sådan en fall of the cliff afterwards. Okay, det var... Det var ikke så fedt jo. Så det gik rigtig godt, men brød var lidt for stort, og der var nogle regninger, der blevet lidt for store. Der var nogle regninger, der blev lidt for store, og, og det ligesom, så løber man ligesom ind i virkeligheden, okay, det, det er jo ikke kun bare at lave noget fedt, du skal også få det til at fungere. Men det, der sådan tænkningst i mig, det var jo lidt det her med, som jeg tror, jeg også har talt med dig om, det her med min interesse for det store billede, det her med, grunden til at tage til Indien, er jo fordi, der er et eller andet, der trækker mig i den retning. Og sådan rent, lavpraktisk. Det at skulle drive Global Startup vil jo give adgang for mig til at møde extraordinary people fra andre dele af verden og, og rejse rundt. Øhm. Er, er, er Global Startup Awards også en, en rampe, en hjælp for mange af dem, der deltager? Øh, deltager for, for at blive mere uh, global-born? Fordi det er jo en af de der udfordringer, nogle gange vi rammer, det er, at du har en startup, som er lokal born og så har svært, at skal jeg lære, internationalt? Øh, hjælper I dem direkte og indirekte med, med at blive mere global born, kan man sige det? Jamen, det synes jeg helt sikkert, at vi gør. Og, og det er jo meget indirekte på den måde, at, at de kommer virkelig på radaren, ikke? Hvis nu du tager nogle af de her danske eksempler, øh, Spiri er en, en af de danske, få danske globale vinder, som vi har haft. Altså, for dem har det været meget værdifuldt at vinde, ud fra det, vi har, vi har talt om. Fordi det ligesom giver en anden form for publicity og blues -dampling. Hvis du er lidt mere early stage, så kan det også være rigtig som i forhold til at komme på af uh, business angels eller, um, eller vc funds, afhængig af, hvor, hvor langt du er. Så det er jo det her med publicity og blustempling for brand, som folk tror på, at det betyder meget. Yeah. Men så er der måske også hele den her uh, community-del af den. For eksempel så havde vi en, uh, en venner fra Polen, der hed Magdalena, som var i Danmark. Vi har haft en global finale i Danmark de sidste to gange. Hun var jo med til finalen, og har efterfølgende valgt at flytte til Danmark. Så der er jo den her cross-border ting, der sker, når du bringer folk sammen fysisk, og hun havde mødt en masse connections her, og hun har simpelthen valgt at flytte til Danmark nu. Så det må man sige, fra den danske side, så har det jo været en meget god investering, og Ja, det lyder sådan, ja. <laughs> Og, og, og, og hvad det hedder, supportere Global Startup. Awards. Så vi har jo fået nogle penge af Erhvervsstyrelsen eksempelvis. I har bygget det her fantastiske community op. I har en endnu skarmer kommersiel fokus på det nu her. I er øh, 12 regioner øh, rundt omkring i verden. Øh, nogle har været lidt mere udfordrende end andre. Nu kan vi komme tilbage til om et øjeblik, lytterne kan måske næsten regne ud, hvilket nogle af dem vi måske kommer til at tale om. Men de har en lang række forskellige kategorier i de her awards. Der er en helt proces frem til, at alle kan nominere alle. I ret åbne, så alle kan nominere alle, i stort set i alle kategorier. Der, der er I ret åbne omkring det her. Og derfra så uh, handler det om stemmer, og til sidst så går det så et i, i den endelige udvalgelse og finalen og de store shows. Er det ikke korrekt at Jeg kan prøve lige at gå hurtigt i processen ja. igennem. Men faktisk så, så er det en meget dyb proces, og man kan læse den inde på globalstartwars.com uh, about how it works, tror jeg det hedder. Vi har også en video, der forklarer, hvordan det fungerer. Men ofte sådan, er det jo, at folk de ikke sætter sig ned og, og læser Competition criteria og regler. Uh, også dem, der deltager. Og, og det, det er jo bare, fordi man er travlt. Men det er faktisk sådan rimelig dybdegående og justeret år efter år. Men ja, alle kan nominere alle. Typisk så nominerer du dig selv, hvis du er en early stage. Så har vi uh, samarbejdspartnere, så vi har økosystempartnere, som nogle gange laver lister til os, som vi importerer i vores software og nominerer automatisk. Så har vi ambassadører, og det er virkelig, vigtigt med ambassadører i de steder i verden, hvor at økosystemet er lidt mere immature. Du er nødt til at have nogen on the ground, der lige kender en eller anden, der sidder med et eller andet. Specielt i Afrika er altså det virkelig vigtigt at have nogle ambassadører. Så de får simpelthen en profil i vores system og gør at nominere. Vi, vi har så et team, der kigger på alle de nomineringer og pusher dem til at lave deres altså finalized applicants. Først skal de acceptere terms and conditions, og så skal de så udfylde datasættene. Når vi så har fået alle data ind, så har vi en pre-jury, der også i vores system bare ranker fra et til fem uh, hver enkelt startup. På forskellige yes, øh, punkter. Yeah, ja, kriterier. Ja, ja. Og så når det så er færdigt, så har du et billede af, hvordan en shortlist skal se ud. Og det sammen med os og The Regional Licenses, så færdiggør du så en shortlist. Der skal også laves en masse due diligence, fordi du skal være sikker på, at de passer ind i kriterierne. Uh, for eksempel hvis det et health tech, hvad de virkelig ind i health-tech-kriterierne? Er de nu ældre end fem år, eller er de ikke? Så der er alle de her ting, som man skal sikre i orden. Så publicerer du en shortlist op til fem finalister i hver kategori i hvert land. Så åbner vi public voting, og det er jo i høj grad et awareness tool, sådan så vi kan få spredt budskabet. Øhm, sidste sæson havde vi 70.000 public votes. Hvis du for eksempel, Mark, bliver nomineret til at være lad os kalde ecosystem hero, for det, du gør, er faktisk godt for økosystemet, fordi du fortæller historier, så får du et link til, at du er finalist, og det deler du så på de sociale medier og, og samler så stemmer ind. Men når vi så stemmer, hvem der vinder, så bliver det en kombination af public voting og jury. Så public voting har det samme væk som et member. Så det er ikke en populærhedskonkurrence, men vi har godt nok noget, der hedder people's choice, som kun er public votes. Okay. Interessant og kompliceret. Øh, ja, komplekst, vil jeg sige. Det er ikke kompliceret, det er jo nemt at forstå, ja. men det er et komplekst system, og det er det at sikre, at det er det rigtige, der går videre hele tiden, kan man sige, og de lever op til det. Også at de ikke selv står over for en potentiel skuffelse, fordi de bare kommer igennem, og så var de ikke klar til det. Ja, øh. det er Så det er hårdt arbejde, altså det, det er virkelig... Vi har jo opbygget en proces, og hvordan vi håndterer det her, som er sådan dokumenteret. Vi har playbooks lige nu i dag på kontoret sidder, og de kigger på alle mulige tools, vi kan bruge, sådan implementere, fordi her de sidste tre år, der skete en masse udvikling i forhold til automatisering, som vi selvfølgelig kigger meget tæt på. For der ligger rigtig mange mennesketimer i det. Hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor er Global Startup Awards vigtigt? Altså, det er jo vigtigt at have den her shining star at sigte efter. I, i er jo det her med at gå ud i det unknown, og hvis du har bare et eller andet guiding star at gå efter, jamen så kan det hjælpe dig i de her dark times. Og det lyder meget, hvad kan man sige, føle-føle, men det er jo rigtigt. Altså det her med, at du har nogle rollemodeller at se op til, er ekstremt vigtigt. Min egen rejse med iværksætter, jeg, jeg kan huske, at jeg stumbled upon Morten Lunds blog. Jeg kan ikke huske, hvordan, fordi der er måske en, der har sagt til mig, prøv at tjekke den her blog. Og han blev, sådan en, han blev sådan en rollemodel for mig. Jeg læste alt, hvad han skrev der, og det var jo det, der ligesom trak mig endnu mere ind i det. Du har brug for nogen at se op til, og nogen at spejle dig i, så når du for eksempel har øh, Pleo, som nu er blevet en unicorn, som startup of the year, global startup of the year i fintech, tror jeg det var, globalt set. Ej, tror jeg tror faktisk, det var. Nu kan jeg ikke lige huske, hvordan det var. Men, men det er jo så en ekstremt god rollemodel for andre fintech companies ja. fra, fra Norden. Det må da også gøre dig og jer stolt, når man kan se nogle af dem, der har stået op på jeres scene at gå ind og vide den i Unicorn, og de har taget det videre, kan man sige. Og måske for nogen har det været et ekstra push, det her, ikke et ekstra brændstof på raketmotoren at lige få lov til, få lov til, men at blive udvalgt at blive, måske ovenikøbet, de vinde. Øh, vinde den her award. Det giver jo også en, en masse, som du sætter ind på, omtale og opmærksomhed, ikke bare for andre, iværksætter, øh, man også for investorer og community samfund. Øh, der kommer også politisk fokus på det. Jeg ved, mange af de lande, I opererer, der har jo også godt samarbejde med med landene selv, med, med, med, det offentlige, med det offentlige. Fordi de også er interesseret i at tiltrække og udvikle. Ja, så du har på den ene side, der har du den her lidt mere organisatoriske business øh, value. Men på et personligt level, der betyder det noget. Jeg kan give et godt eksempel. Jeg så en gang en interview med Jesper Buk. Og det var et interview, der blev taget hjemme i hans... Øh, han har den her stue med det der lange bord. Øh, og så så jeg sådan på regionen bag, så var der øh, et trofæ. At det var investor of the når det ikke starter awards. Ja. Så, så man kan sige, det betyder noget for alle mennesker, hvis du skiller alt. Altså, mennesker er jo ikke så forskellige. Du kan være meget succesfuld på, du mange penge, eller det kan være, at du er mindre succesfuld på pengefronten, men i sidste ende, så er vi jo meget drevet i de samme ting. Så det her med, at ting bliver svært så er det jo, godt at, så er det jo rart at få noget anerkendelse fra nogle af dem, du respekterer, altså din peers. Det er, man vil jo gerne høre til et eller andet sted. Ja. Og det, det tror jeg bare stadig er meget vigtigt, lige meget om du løser verdens øh, øh, problemer. Eller? Og, og, og nogle af de mennesker, de her, de her fantastiske mennesker, I har inde over, det er jo nogle af de ting, de fokuserer på. At det er de vildeste ting, som, som nogle af de her startups har opfundet, er ved at skabe, har skabt osv. Altså, det må jo også blæste lidt bagover en gang mellem Tænke, hold op, de her står på, nu ser min scene. Altså, med den scene, som du har med til at skabe, det må der også give et suget maven en gang mellem at se dem stå deroppe. Og også når man ser, hvor rørt de bliver, for stolte det bliver overvindende. Det, jo, selvfølgelig, det betyder noget. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Men hvad, hvad driver, er det det samme, der fortsat driver dig? Fordi hold da op, du har måttet lære mange ting. Altså fra dengang du du om jeg kan da godt lide lave en startup-weekend, til at rejse rundt i hele verden, og forhandle med de offentlige og statslige organisationer, og investorer, og alt muligt. <laughs> altså der skal man altså vokse rimelig hurtigt, Kim, tænker jeg. Men det tror jeg faktisk er en del af det, det, som man kan lide, når man er iværksætter, det er jo det at lære. Jeg tror, det er umuligt at være iværksætter, hvis du ikke har den der lyst til at lære. Hvis du taler med en iværksætter, så prøv at spørge dem, sådan, hvad for nogle podcasts hører du for tiden? Hvad for en bog har du lige læst? Så har de et svar til dig. Ja. Så jeg tror også, at det, at man hele tiden skal lære noget, er i sig selv øh, fedt og spændende. Du siger også på et tidspunkt, når vi snakker herinde, at du vil gerne være der, hvor verden formes. Det er jo ret fint. Føler du, at du er der, hvor verden formes nu? Jeg føler i hvert fald, at, at dem, vi har igennem vores mølle, det er dem, der former verden, som, som jeg nævnte tidligere. Og jeg tror, det bliver endnu mere gældende i fremtiden. Det her med, at du som uh, if you master Technology and Collaboration og har den rette vision, så kan du virkelig lave et aftryk på verden i dag. Og det er, jo, det er jo alt det her med eksempelvis hvis du tager nogle af de her emerging markets, der er meget større mulighed for i dag at blive en succesfuld iværksætter, hvis du for eksempel er fra Indonesien, end der var for 10 år siden. Først og fremmest så er der meget mere adgang til viden online. Der er økosystemer selv i Indonesien, men nu er der også globale økosystemer, der samler iværksættere op fra emerging markets. Du kan, du kan stort set komme rigtig, rigtig langt med en internetforbindelse og selvfølgelig er du nødt til at, have, at kunne læse og skrive og sådan nogle ting, så der er selvfølgelig nogen, der er lidt udlukket for at, at lave det her frog -leap. men der er rigtig, rigtig mange, der kan lave det her frog i fremtiden. Og man taler jo også om, hvordan er de nye startups, der kommer til at konkurrere med de store globale øhm, power players af virksomheder, der bliver skabt af fem mennesker. Så der, der er bare en kæmpe udvikling på vej i forhold til det her med, hvor meget output en person kan få, så det handler måske i virkeligheden om en masse andre ting i fremtiden. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening, men der er i hvert fald en større, der kommer til at være lidt mere disruption i, hvor power ligger i forhold til, øh, hvilken virksomhed, der kommer til at verden. Du verden. Øh, det har jo også nogle personlige konsekvenser, kunne jeg forestille mig, at engagere sig så meget, så intenst i, i, i sådan et koncept, som du har været udviklet nu her over ja, 11-12 år. Øh, hvad har det kostet dig som menneske at nå hertil? Det er et rigtig godt spørgsmål, og du ved, man kører altid med 120 km i timen, så man tænker ikke så meget over det. Men nu er jeg blevet ældre, og jeg har også fået en datter, og jeg har en meget forstående kone. Hun er selv fra Venezuela og vokset op i et miljø, hvor alting er lidt mere kaotisk, så hun er meget sådan, for hende de ting, der kan være stress, og måske stressende for så mange andre, så hun er sådan lidt mere overbærende, end, end hvad man måske kunne forvente. Men, men der er helt sikkert en masse ting, jeg har valgt fra,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 du kan jo også blive for mad. Så hvad nu, gør jeg... du så for at balancere det? Undskyld, hvad gør du så for at balancere det? Nu har du heldigvis en forstående kone, du er også blevet far til en skøn datter, og øh, dem skal man jo passe på. Øh, så hvad gør du ligesom for at, at minde dig selv om det, og tage den her berømte time-out? Øh, hvad, hvad gør du? Man prøver alle mulige ting. <laughs> det tror jeg, det kender jeg også, dem jeg har talt med. Så, så snakker jeg alle om, så skal man meditere lidt om morgenen, og... Så man prøver alle mulige forskellige ting, og i sidste ende skal du finde ud af, hvad der, hvad der ligesom passer til dig. Så det, det, som jeg ved, det er, at jeg er nødt til at, at have nogle dage, hvor jeg bare plukker helt ud. Altså det her med, du øh, slukker telefonen, og du bare er til stede. Og for mig behøver det ikke være særlig meget. Altså en dag kan gøre en kæmpe forskel for mig. Jeg har ikke brug jeg jeg for at gøre det fem dage, det tænker jeg i hvert fald. Men det her med at plukke lidt ud, men i virkeligheden er jeg nok, Mark... Ikke særlig god til det stadigvæk. <laughs> og det er faktisk noget, jeg er blevet lidt mere bevidst om, fordi jeg også har en Annabella. Så det her med at stå op kl. 5 om morgenen, arbejde, så vågner hun, putter den i, i vuggestue, og så Nelly henter hende, og så kommer jeg hjem, måske lige når hun skal sove, eller efter hun har sovet. Der kan jeg mærke i min mave, at, at det har jeg ikke rigtig lyst til. Og ja. det er lidt, sådan har det lidt kørt. Men du rejser Æh, jo også meget. Jeg rejser ikke så meget som før. Æh, det gør jeg ikke, men, men stadigvæk. Ja. Og det, det er også sådan at skrue lidt ned for. Min drøm er, at man kan tage dem med ja. <laughs> i virkeligheden ikke? og rejse rundt med dem. Og være sådan mere urban, derude, ja. ikke? Ja, ja. Okay, du har jo prøvet lidt af værd undervejs. Øh, du har spist middag med nogle ret interessante mennesker. Øh, du er en af de ting, du skrue her. Ja, du har med til, at I skulle skabe det ven hvor I faktisk samlede trofæerne mens I afviklet et show. Øh, <laughs> det er stus af det er bare for at vise nogle gange, hvor kaotisk okay. det kan være behind yeah. the scenes, men ja, der, der var det event, hvor øh, trofæerne var noget glas, der skulle lime sammen. Og øh, det blev faktisk lavet ret tæt på der, hvor vores venue var, vi har ligesom fået at vide, at de ville være klar til tiden, men selvfølgelig var vi forsinket med nogle ting og alt, røget ligesom ud af timeline, og de blev sådan set samlet, mens aborttøget var i gang, og blev hentet løbende. Og det resulterede også i, at en af dem jo slet ikke var altså, den hang ikke sammen. Altså så limer mig ikke tør. Ja, Nej, det er Det er jo det er sådan nogle vilde ting. Så lærer man lidt hen ad vejen, ikke? Ja, med nogle af de her ting, at sager. Øh, hvad, hvad, hvad, altså, jeg jeg ved også, hvis, hvis du, du vil snakke om det her, at, at du har også prøvet at blive aflyttet på nogle af dine rejser. Helt klart. Altså, det. Ja, den synes jeg jo lyder, den er den, den, lidt intimiserende. Det kommer tæt på, tænker jeg. Men du har simpelthen prøvet at blive aflyttet. Vi har prøvet det flere gange i virkeligheden, og jeg tror måske egentlig ikke, det er så unormalt i nogle af de her steder, øh, nogle af de her dele af verden. Og nogle gange, når man rejser til nogle af de her steder, så har du også en handler, altså en person, der ligesom giver dig den information, du skal vide i forhold til, hvordan du skal agere, og hvordan tingene fungerer, øh, specielt hvis du arbejder med governance level. Og øh, den ene gang, der, der fik vi direkte at vide, at det her værelse, det bliver aflyttet, bare så jeg klar over det. Det havde for eksempel at vide. Det <laughs> havde for eksempel og, og okay. det, det kan jo godt være, at det så ikke er aflyttet, når de så rent faktisk siger, at det er aflyttet. Det kunne man jo så godt tænke. Ja. Der var en anden gang, hvor jeg ringede, fordi vi var i gang med at sætte nogle forskellige møder op med nogle byer, der ligesom konkurrerede lidt med hinanden, hvor jeg så ringer til min kontakt, som rejser rundt med mig, og så ringer over den her hoteltelefon, og så siger jeg, oh, jeg glæder mig til morgen, at vi skal overbesøge den her anden by. Og så siger, jeg, du skal ikke tale om det på den her telefon. Fordi han ville ikke have, at der hvor vi var, vidste, at vi også konkurrerede med nogle af de andre. Fordi de ligesom... Så han var sådan ret sikker på, at det er værelsen bliver aflyttet. Så... Han okay. Ja, han var lokal. Ja, han var lokal, så det havde han styr på. Det må da også være en lille smule grænse over det lige pludselig. Uh, det, her, at, at det er jo sådan, at man ser på film, og man ser at James Bond kommer ind i et værelse, og han har sådan en bip bip og tjekker det, og så lige pludselig ser sig selv på et værelse, hvor man rent faktisk bliver aflyttet. Ja, det er, det er jo lidt ekstremt, men, men det er jo også igen det der, der gør det spændende. Altså, fordi det er jo virkeligheden. Ja, ja. Så man kan jo ikke lukke øjnene for, at sådan fungerer det altså nogle steder. Men sådan fungerer det bare i nogle lande. Ja. Men det er også, at, at nu taler vi ikke om, hvilket land det var. Det er lige meget, at det er sket, og, og sådan er det. Det kan måske ordentligt ske igen i nogle, nogle lande. Men, men det her med at møde andre kulturer, og andre måder at handle på øh, og drive business på, øh, det, det må jo også være enormt, både udfordrende, men også enormt interessant. Og jeg tænker, at indimellem tager der vel også tanker og metoder med hjem igen, øh, som kan inspirere, herhjemme. Bestemt, altså det er en af de ting, jeg har, jeg har lært, det er i hvert fald, at vi er meget transaktionsdrevet i Danmark og i Norden generelt. Hvis vi står til Mellemøsten, og Kina og faktisk Asien også, men, men specielt Mellemøsten, så er det fuldstændig anderledes. Det er meget relationsdrevet. Og, og du vil næsten ikke lave forretning med nogen, som du ikke har en god relation til. Og det, du bruger rigtig meget tid på at være sammen uden at det overhovedet har noget som helst at gøre med det, du rent faktisk er der for. Og det, det synes jeg er fedt. Altså, jeg har lavet nogle venskaber i dele af verden, som jeg altså, virkelig værdsætter, som, som jeg ikke havde forestillet mig. Øh. Og det tænker jeg mig der, også, danske, måske. vi synes, vi er meget gode til det, at bygge relationer og snakke sammen, at vi, kommer, vi, vi skal hurtigt frem til, hvad det egentlig handler om har jeg lagt mærke til. Nu har jeg også selv haft en stor fornøjelse at rejse i og arbejde i, øh, i Mellemøsten, og så det jeg sidder og nikker herinde hey, hey, i studiet. Øh, jeg har dog ikke spist med så fine mennesker som dig. Jeg ved på et tidspunkt har du også i forbindelse med dit arbejde også blivet inviteret til middag med en saunisk print. så det, det er måske især det her, det handler om, det her med at skabe den her relation. Hvordan håndterer man sådan en invitation? Det er jo nok en af de lidt mere vilde på sådan toppen af listen. Mig og min... Øh en partner i uh, Global Star Wars, Peter Kovacs. Uh, vi var i, uh, i Saudi-Arabien. Vi, vi havde et konsulentprojekt, som var, var ude af Saudi-Arabien. Super spændende i øvrigt, fordi det, der ligesom er med iværksætter, det er, at de er jo meget det samme med, hvor du går hen i verden. Og da jeg var første gang jeg skulle til Saudi-Arabien, var jeg jo faktisk, altså, jeg var sådan lidt on edge. Jeg var lidt utilpas. Uh, man kan jo mene mange ting om, om Kongen i Saudi-Arabien, men når man, når man tager når man går ind i sådan et projekt, så gør man det jo for at, være, at hjælpe iværksættere og være en del af det her iværksættermiljø. Så det er også det mindset, du har, når du går den ned. Men derfor er man jo stadig lidt on ease når man tager et sted hen som Saudi-Arabien, på grund af. Ja, på grund af. Det mener jeg ja. Ja. Ja, ja. Og der, øhm, der havde vi jo en middag med, med en af de her prinser, som ejede det her medieselskab, og han ejede en masse virksomheder. Så sådan er det jo i Saudi-Arabien, hvor øhm, jeg ja, var til middag i, i hans lille... Palace eller hvad man skal kalde det, og det var jo en vild oplevelse. Og det, vi så fandt ud af, det var, at det var jo totalt low-key. Altså, de, var, de jokede, og de, der, selvfølgelig var det meget anderledes, så man kunne godt mærke, at det var anderledes, men, men det endte jo med at blive sådan meget low-key og, og personligt i virkeligheden. Og det er tilbage til det, det med relationen, og at komme ind på i det her palads, altså med at blive blæst lidt over lige i starten, ikke? Helt, jo, altså... En fantastisk det, det, oplevelse. Det, det, Men det var jo relationsopbygningen igen, så han ønskede så også netop at skabe den her mere personlige relation, og forstå, hvad I lavede. Jeg, for, jeg tror, det også handler meget om at, at se, hvem vi er, også øh, om vi er de rigtige øh, ja. på personlevel, til at lukke til at ind. Vilde oplevelser. Vi, vi uh, Apropos af vilde oplevelser og udfordringer, så kan det nok ikke komme bag på mange, at, at I har også været berørt af, af krigen af, af, i Ukraine. Og en af årsagerne til, I også er ramt er det, det er, I, I jo både i Rusland og Ukraine. Hvordan, hvordan håndterer man den, når sådan den krig ja, bryder ud? Det var faktisk rigtig svært. Vi har jo en licens til der hedder Attila, som i øvrigt er en rigtig informeret person omkring det, man kalder Eurasia. Jeg tror i 12 år har han også arbejdet med en masse projekter i den region, både med EU og nogle egne projekter, hvor han arbejdet med iværksætteri i forskellige øh, afskygninger. Øhm, men det var, det var noget, vi talte meget om med ham, og min egen personlige holdning var faktisk lidt imod at suspendere Rusland, og så også hvide Rusland. Og det er jo tilbage til det her med, hvordan jeg ser verden, som måske er en lille smule naivt nogle gange, det her med, at jeg jo ved, når jeg møder en iværksætter i Saudi-Arabien, og det er sådan, at han har det her gen, så er der ikke nogen forskel på ham, og så ham, jeg møder i Aarhus. Og de to kunne bruge en masse tid sammen, uden nogle problemer. Der, der, der er ligesom den her connection, og jeg, jeg tænkte, det ville jo være rigtig synd for de her russiske øh, founders, at de bliver smidt ud af konkurrence for det er jo ikke dem, der er gået i krig. Nej. Og jeg, jeg er ret sikker på, at hvis du taler med dem, så er det jo ikke altså det er jo deres interesse, på nogen som helst måde. Der er jo rigtig mange af de her starter fra Rusland, som jo kan glemme alt om at Global Expansion til den del af verden. Som var en del af deres plan på ja. det, det tidspunkt. Det var Præcis. Og være Global Born, og måske især god med Vest, ikke sandt? Ja. ja. Så hvad, hvad gør I så? Altså, ja, altså russiske setup, det giver sig selv, det bliver ret udfordrende, men og så er der Hvide Rusland, og så er der også Ukraine, jo. Det er jo tre på det tidspunkt ret spændende markeder, jo. Vi har valgt at suspendere Rusland og, og Hvide Rusland ja. fra konkurrencen, så de er ikke en del af konkurrencen længere. Det må jeg jo et eller også i forlængelse af det, du lige nævner. Altså, der er forskel på den, den russiske politik og den enkelte iværksætter og, og det, der driver dem. Det må også gøre ondt, tænker jeg. Jeg, jeg, var, jeg. jeg var ikke stor tilhænger af det, men, men, der var, men det nogle gange, og det, det er igen det, der, jeg måske er lidt naiv, og igen det der med at gøre det her de første fem år uden overhovedet at tænke, at jeg skal tjene penge. Så det er en meget naiv holdning måske i virkeligheden, men, men du er også nødt til at vælge... Det lyder forkert, men du er nødt til at vælge side nogle gange, øhm, og, og det er krig, og det er, again, back to the big picture, det er, det er, noget, øhm, ja, det er noget skidt. Det er og, noget forfærdeligt noget, ja. Men så vil også igen sige, at det, det, man, man kan aldrig se på sådan nogle ting, sort og hvidt, Nej. men nogle gange, så de valg, du, du skal tage sådan en situation, er nogle gange nødt til at være binær selvom verden ikke er binær. Og vi har ja, du har, du har jo nok ret, og vi har jo alle sammen måttet træffe vores valg, men når man så er nået så langt som I er, og blevet decideret Global Startup Awards, og I er i så mange lande, og vi i tre lande, så, så rammer en størrelse vel også en, som siger, okay, nu er vi nødt altså, til at tække stand, vi, vi er nødt til at have en holdning, vi er nødt til at melde ud, fordi vi er blevet så store, hvor andre måske kan sige, når vi kan operere lidt under radar, vi, vi venter til det går det betyder ikke så meget for os. Men lige pludselig er I blevet så store, Og I er nødt til, fordi folk kigger jo på, okay, hvad gør I? Hvad tager I? Lukker I? Lukker I ikke? Hvad, hvad gør I? Um, og det er vel også det, der følger med, at have skabt en succes, at er blevet så stor, at folk begynder at kigge på, på Kim. Helt sikkert. Ikke? Og sige, hvad, hvad gør han? Og det er jo det, der er svært, at, at, at du skal jo tage nogle valg, som er godt for konceptet, men det skal også være, stadig være noget, du ligesom har det godt i maven med. Og ja. det tror jeg, at det er det er der nok mange, der støder på tit jeg det, tænker jeg. sådan nogle situationer. Hvad kan vi, hvad kan vi forvente fra, fra Global Startup Awards uh, nu? Fordi det hele systemet er på plads. I har lavet konsulenter om, I er i gang med at etablere uh, Global Startup Awards uh, Ventures, uh, hvor I går ind her og, og også hjælper og uh, investerer. Uh, på den her måde, uh, I I, er i 12 regioner, I laver kæmpe shows, I har en, et setup, som kan jeg forstå spiller, jeg vil sige, at det, det spiller ikke godt nok. Okay. For det kræver en masse arbejde, og det kræver en masse goodwill. Så mange af de folk, vi arbejder med, er også fantastiske mennesker, der også går den der ekstra mile, hvor det igen er lidt mere idealistisk og lidt mere naiv approach. Men på den meget korte bane, altså ikke er det går dårligt, men jeg føler stadig, at der er meget lang til, til målet. På den korte bane... Der har vi lige besluttet at holde den globale finale i Danmark igen. Vi har fået noget støtte fra Erhvervsstyrelsen igen. Øh, Danmark er et fedt land at holde den globale grand finale days, fordi det er jo ikke en dag, men det er jo sådan en eventaktivitet omkring awardshowet. Øh, men Danmark er fedt at holde det, fordi jeg er fra Danmark. Jeg er stolt af Danmark. Men det er også fedt for de her internationale gæster at komme til Danmark. Der er bare noget magisk over Danmark. Det er et pissegodt brand ude i verden. Og så et lille shoutout her, hvor, hvornår den der store globale the grand finale, bliver afholdt i Danmark, hvornår? April 2000 og næste år. Så ja, 24. Ja. Ja, ja, ja, ja. Så hvis du sidder og lytter til den her episode i 2025, så har vi altså haft det. Okay, så april 24 i København. Global Startup Awards, vores store finale-show. Ja. Fantastisk. Og på, på, den lange, altså på det lidt mere store perspektiv, så handler det jo om at, at få etableret det her GSA Ventures, fordi det kan både være med til at skabe lidt mere støj, og det kan skabe meget mere værdi, og det kan også øh, på den lange bane skabe en eller anden form for økonomi i det hele. Ja. Så, og så handler det jo også om at nå et niveau, hvor at, øh, den globale finale er noget, som flere byer efterspørger og afholde, fordi det bliver et køretøj for den lokale government og for de rigtige folk til at komme, og så kan man jo lave en masse værdiskabende aktivitet omkring det. Så det handler ikke om at bringe mange tusind, til et land, det handler om at bringe de rigtige, dem med pengene, dem med viden, dem der måske kan være talent for andre lokale virksomheder. Og vi har jo allerede efterspørgsel fra udlandet på den globale finale, ligesom vi havde med Kina. Ja. Så det kan godt være, at vi går den vej året efter næste år. Spændende. Der er nogle fyrtårn derude, som vi uh, kigger på og styrer styre efter. Og organisationen, <laughs> organisationen er jo også vokset. Den skal jeg vokse med nu. Så ja. du er jo også blevet leder, eller I er blevet leder for en, en voksende organisation, samtidig med at I skal styre jeres franchise-tagere, jeres local handlers. Det er, det, og det er jo meget, øh, det er jo meget sådan udskiftende organisation også, som gør det ekstra svært, fordi man jo ofte har, på grund af mangel manglende ressourcer, har projektansatte, du har et projekt, så hører du nogle ansatte, du har studerende, og så har du nogle fuldtidsansatte, som er de her kernene, ikke? det er sådan, the brain, men der er for meget rotering, og det er også noget, det vi skal arbejde med. Okay, så, så I har en mere fast stab? Ja, det vil... Ja, for det er meget skal jo lade os op igen, når de så er første gang, eller det er langt tid siden og Så videre. Så, det, det, hvad, hvad kigger I på der? For jeg kan godt se, at det skal jo bare spille det her. Og når det faktisk døber af stablen, så, så, så, så skal det, at du har et skud i bøsen, ikke? Og det er det, jeg nævnte før med det, som jeg har brugt meget tid på, det det her med dokumentation. Så jeg, jeg er jo sådan en procesnærd. Så det handler om at skrive ned, have ikke kun vores software, men også nogle online løsninger, vi kører ind, og simpelthen have processer for, hvordan man gør gøre tingene. Og det har jeg jo lært at implementere, fordi vi jo har udskiftninger. Så når man så først har det, og så måske også kan trykke lidt mere på speederen, så tror jeg, at du har et godt fundament. Det, det, der ofte er i startups, det er jo næsten ligesom den anden vej rundt. Det er, at de kan trykke på speederen, fordi de får en kæmpe investering, men processer og how-to-do-stuff, det kommer sådan bag bagefter. Ja. Det ville være et fedt scenarie, men der er vist desværre ikke. Nej, ikke. Så det her med at skabe en, en, en større, endnu stærkere, mere fast stab og få dem løftet på deres engagement og deres dedikation. Ja, ja, det er ja. præcis. Okay. Så, så jeg kan trække mig lidt mere ud af mange af de ting, som jeg måske stadig har beværing med. Ja, for jeg tænker på, at når det vokser så meget, som det, det jo har gjort og, og fortsat med at vokse, det der med at give slip og, og, og forlade maskinerummet noget mere. Det er jo både en udfordring for mange ledere, ejerledere, som jeg måske vil øh, tillade mig at kalde det lige i den her sammenhæng. Øh, for man kommer også til at gå i vejen til sidste majlederen, når man har bygget en organisation op det her med, nu, nu har jeg folk inden, der skal gøre det her, så, så skal jeg jo flytte mig, så skal jeg jo ikke gå i vejen for dem. Og det, det kan jeg helt klart godt se mig selv i, at det gør jeg også. Ja. Øhm, også fordi jeg er meget altså, perfektionistisk, som jo er godt, men også nogle gange skidt. Så det her med at være inde og sige, at man lidt til venstre, lidt til højre, lidt anderledes. Man kan vel også, tænke at ledende spørgsmål, komme til at begrænse kreativiteten, fordi man er så perfektionistisk Stem. for, hvad man selv har set, at man faktisk lukker af for... Helt sikkert. Okay. Det, man skal prøve at huske, det er, hvordan... Vil man Hvad for en situation ville du gerne selv være i, hvis du var den anden person? Ja. Og så tænke sådan lidt, okay, jeg vil nu nok heller ikke synes, det var fedt at få så præcise guidelines. Nej, eller få det snakke på den her måde osv. Så, så det er en del af din, også din udvikling som Personen leder. Udvikling, også. Ja, ja. Så den skal man jo også huske. Og man har jo kæmpe ansvar når man vokser som organisation, øh, mener jeg. Jo, når du har mennesker, så har du et ansvar. Jeg tror, at det at være iværksætter er faglig udvikling, men den personlige udvikling er jo nødt til at følge med, og det er jo det, der gør det spændende, men det er også det, der gør det nogle gange svært. Så. Med den berøring, som du har, og det har du jo haft gennem mange eller I har i jeres organisation, hvilken region ser du som øh, den region med det største potentiale øh, inden for iværksætteri, og måske sige, hvilken region, der kommer til at vokse mest inden for de næste fem år? Vil det for eksempel være Indien eller Afrika? Hvad i Afrika? Ja. Øhm, altså, der, der går det hurtigt. Men... Øhm, og nu sammenligner jeg jo Men, med, men, I, men I, også, også syd af hele af af Afrika, Afrika ja, ja. Men jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er fagligt kompetent nok til at, at, at sige, i hvert fald en, der kommer til at vokse hurtigt. Jamen, jeg må jeg, jeg også bare pick your brain her med den erfaring, du har, den berøring, du har. Er der, er der, er der, er der lande i Afrika, som du især vil fremhæve lige nu, som, som hvor, hvor det går ekstra stærkt, og hvor, hvor de måske ligger lidt, lidt længere frem? Ja, Sydafrika, det... Ja. Der gør det hurtigt. Um, i, I forhold til det her med regionerne, bare lige for at komme tilbage til det. Så hvis jeg skulle svare på det, nu fik jeg lige reflekteret lidt over det, så vil jeg sige, Sydøstasien er, og Indien, måske i Sydøstasien er nok der, hvor du vil se den største vækst i forhold til exits, unicorns per capita. Indien er jo så massivt stort, og der ser du også en increase i exits ja. og unicorns. Men per capita, altså hvor meget... Det det, som kan gøre med den volumen de har, der, der går det rigtig godt i Sydøstasien. Og igen i Sydøstasien, eller der et land især frem for andre, du vil fremhæve her? Men du har jo lande som Indonesien, Thailand og Malaysia, og så det, der typisk sker, det er, at de her virksomheder, de er jo så måske rødt til Singapore. Så vi, vi har en tidligere vinder der hedder Grab Taxi Det er jo virkelig en founded i Malaysia. Det er også et unicorn. founded i Malaysia og flytter så til Singapore og nu dominerer hele regionen. Det, vi kender dem ikke i Danmark. Altså, de fleste kender dem ikke, men det er jo uber i de bankede uber i uh, Sudstation. Så vi står og snakker om uber og uber ja. heroppe, og mens vi vælger mod Danmark, og så er der nogen, der er meget større, der bare uh, allerede fungerer. i så hvad man skulle kalde det. Nå, vi vil gerne lave en grab. Ja. Før der sagde man jo altid dengang uber var det nye, ja. vi vil gerne lave en ubering. Ja, Grab, jo grab der? Ja. Nå, Anyway. Okay, interessant. Og så har vi selvfølgelig Vietnam, ikke sådan. Ja. Som ja. vi også ja, så... måske skal være lidt mere opmærksom på. Ja, Jeg vil sige, de. De hotteste lande i Sydostasien, der er vi nok mere under Malaysia, Indonesien, Thailand og Singapore. Okay. Så ikke Vietnam endnu, selvom der har været lidt ekstra fokus på det her for nylig. Ja, hvad, hvad er der noget specielt, du... Øh... Nå, mere tænker på, for at som Apple for eksempel, der begynder at flytte ja, fabrikker og produktion derover og bygger store planser og andre virksomheder, som følger efter, ikke? Og, og måske flytter ud af Kina. Og så der er der mange, de vælger sig at flytte ud af Kina og så altså ind i Vietnam. Det tror jeg helt sikkert, du, du har en god point i. Ja. Uh... Men hvad ved jeg? Du ved en masse, Maren. Jeg ja, har bare en ja. <laughs> Kims, tiden er en super sted, og det gør den jo i i godt og spændende selskab, så det kan jo godt være, at vi lige må have dig ind her på den anden side af Global Startup Awards 24 i København, øh, og ligesom gøre gør ikke bare status, men at kigge længere frem, øh, og så høre part 2 om, øh, om Global Startup Awards. Det håber at du har lyst til. Du kan, lave, du kan da lave en podcast fra Global Startup Awards, det kunne du overveje. Det kunne vi godt. Nu går der fuldstændig iværksætteri i iværksætteri Den, Jeg synes, vi slukker på mikrofonen her, Kim, og så, så taler vi. Vi skal jo ikke afsløre for meget. Men det var da en god idé, synes jeg faktisk. Kim, her for valdrebet. Et godt råd til andre iværksættere. Men det er jo nok uh, at tro på det, når, når alle siger, at du ikke skal tro på det. Hvis du kan mærke det i maven, så, så prøv lidt at slukke for ørerne og bare keep going. Og mærke efter at tro på det. Fordi det, der vil helt klart være et tidspunkt, hvor, hvor alle siger, forget it, lad være. Forstår det ikke? Det giver ikke nogen mening, det du laver. Sådan. Den lader vi stå helt for sig selv. Den skal ikke kommentere på. Tusind tak. Kim Balle fra Global Startup Awards. der har været en fornøjelse, og vi glæder os allerede til det globale Show i København april af 24. Tak fordi du var med.